«Конча!» – «Заспа!» – розносила вранішня тиша. «Гуляй, браття, козаки!» – несамовито кричав Нечепір. «За пролиту нашу кров, за наругу, за нашу неволю, і ми справимо бенкет!» «Не жалій ні старого, ні малого, бо він нас не жаліє!» «А що, ляшеньки, йшли на нас з мечем, та від власного меча й полягли з курві сини?» Битися вже не було з ким. Той десяток-два вцілілих жовнірів не чинили опору. Деякі сховалися в лісі, а деякі чкурнули в хати. Козаки носилися вуличками польського містечка, наводячи жах на дітей та жінок. Петро й Павло повсідалися під горіхом і спостерігали за тією Веремією. «Чого спочиваєте?» – прогримів не і буревієм полетів за ляхом. «Ще роботи, не початий край! Давіть дітей, бо завтра вони нас давитимуть!» Ні Павло, ні Петро не встигли нічого відповісти, бо пролунав постріл і куля вцілила Петрові в плече. Той скрикнув і вхопився зарану рукою і застогнав. «Малахію, Малахію, де ти?» Зупини мені кров. Павло кинувся до брата. Постріл пролунав знову. Цілилися в нього, але куля прошила Петрові груди. Він впав навзнак, тіло враз обм'якло, витяглося. Павло припав до брата і глухо заридав. Той зітхнув, і душа залишила тіло. Перелетіла Україну, Дніпро І стала перед Лукою. Монах відчув її присутність І прошепотів «Прийми, Господи, душу заблукалого Раба твого Петра, Прости йому всі гріхи і провини, Своєю кров'ю він умив себе». А не чепір носився вулицями, як п'яний, Очі палали, з перекриваного рота летіли громи та блискавиці. Він зупинився, мацаючи порядом невеличке охайне подвір'я, хатину, з якої доносився запах смаженого сала. Кинувся до дверей, смикнув їх, але вони не відчинилися. Нечіпір бив у них, поки й не вивалив. Його зустрів переляканий дитячий вереск і зацьковані очі молодої білявої жінки, що стояла коло печі і кришила в сковорідку цибулю. — Куди ти діла того лайдака, курво? — прогремів задихаючись козак. — Ніц не в'єм, ніц не в'єм! — повторяла, як закляття молодиця і тремтіла. Дрібненькі дітки несамовито кричали й тулилися в куток лави. Я ж бачив, як він шкурнув сюди. Зараз ми знайдемо його. Пожалієш, що вродилася на цей світ. А ну, хлопці, тягніть пана за дупу. Вбігли ще троє козаків, шастали по хатині, заглядали під лаву дерев'яний піл. Нечипір відштовхнув молодицю от припічка, різким рухом поперевертав чавунці з варевом і вивалік з-під піччя переляканого жовніра. Він був у білій глині, і лице його стало глиняним. Жовнір щось белькотів, виривався. Козаки зірвали з нього одяг, витягли з печі сковорідку, в якій булькало сало. Жовнір упав на коліна і став цілувати не чи поручобати. «Не впивайте, козаки, я вам знадоблюся. Вся крев буду, як збрешу», – ламаною українською мовою мовив жовнір. Я багато знаю. Те, що розповім, принесе вам перемогу над Польщею. Добре, дав наказний Чіпір, лишіть його. Ми заставимо цього ляха служити Україні. Садіть бабу. Жовнір тремтів, чув, як несамовито кричала жінка, заплющив навіть очі, щоб не бачити тих мук. Нечипір вхопив дітей і виволік з хати. Вони вже не кричали, а лише по пташиному пищали. Кинув їх додолу, придавив дошкою і став на неї усім своїм могутнім тілом. Оце тобі, проклятий ляше, за те, що терзаєш нас, що бидлом завеш, що на палю саджаєш, що дітей наших топчеш. Дитячий передсмертний зойк, хрускіт кісток, впалий, як у глибокий колодязь. Кров за кров, око за око, волав сп'янілий отпомстиний чепір. Ви нашої, української, випили ріки. Поверталися додому з гамором та піснями. Незрячий кобзар сидів на возі, перебирав струни кобзи і співав дуже гарним голосом. Ой, на морі, на синьому, на камінні, на білому, сокіл з орлом купається. Сокіл в орла питається, чи був орле за Дунаєм, чи не знаєш про Нагая, чи не чув ти про Михайла. Не так я чув, як сам знаю. Ішли ляхи на три шляхи, а татари на чотири, Запорожці поле вкрили, чобітками зачорнили, Шабельками заяснили, шапочками закрасили, Попереду гетьман їде, гетьман їде, військо веде. Вже коли наблизилися до росі, Нас догнало козацьке військо Сарана. Вона велетенською хмарою накрила битий шлях, поля, і, здавалося, відділила землю від неба, бо стало враз темно, як влюху. Січовики рухалися повільно. Коні, ковзаючи, чавили на частиву комаху, сморід забивав дихання. Падали коні, втрачали свідомість і козаки. У тій Веремії, Ніхто не помітив, як полонений жовнір, що клявся стати в пригоді козакам, шаснув у придорожній кущі, перечекав, поки військо відійде далі. Лежав на прохолодній траві, стиснувши руками вуха. Від монотонного лопотання крил цієї несподіваної лиховісної гості розколювалася голова. Однак аж зараз у нього минав шок, і він пригадував недавнє бойовище. Як жовніри самі себе посікли, бо кляті козаки пустила на них сонних ману. Пригадав, як козаки жорстоко розправлялися з цілілими і тими беззахисними людьми, що ховали втікачів по своїх садибах. Знову побачив розпечену сковорідку, у якій шкварчало сало, і яка дивом оминула його, і перепала тій нещасній молодій польці, і людь закипала в ньому. Моторошна, непогамована ненависть до України і українців. Все своє життя мріяв про маєток в цьому краї, і щоб бидло працювало на нього. Скільки пролежав там, не пам'ятав. Знайшли його молодиці, що згрібали сіно в лузі колоросі. Розплющив очі. Уздрів високе чисте небо, лагідне сонечко і добрі карі очі миловидної українки. Знесиленого і нервово виснаженого жінки перевели до гарби і допомогли вилізти на неї. Привезли до чієїсь хатини з провислою стелею. «Що то за село?» – поспитав миловиду жінку. «Богодухівка!» Відказала та, дивлячись на блакитно-окого, блідолицього і якось надто переляканого поляка. «Як пані звати?» «Чи пані, чи панянка?» «Панянка», – засміялася та, – «мутрою мене звати». «Файна», – сказав жовнір, а подумки вилаявся. «Як він ненавидів цей народ» цих безстрашних, що наводили на нього жах козаків, цих довірливих і волелюбних селян, які не раз зустрічали і частували їх косами, вилами, ціпами. Називав їх лише бидлом. Ненависть заливала його невтримною чорною рікою. Однак він усміхнувся до Мотрій і мило щебетав. — А як тебе звати? — поцікавилася й дівчина. — Казик. Кажімі ж, промовив сумно, а козацьке військо просувалося далі на схід. Вже коли пересіли в човни, полегшено зітхнули. Сарана витовкла все молоде й соковите і подалася робити бешки далі. На хортицю добралися в досіта. сходило сонце, золотило й викупувало у своєму теплі острій святого Георгія. Козаки, коли висадилися з човнів, зачали на березі підкидати Малахія та інших характерників. Ось хто ляха до ноги вигубив. Пили день, пили два. Регот, пісні, жарти, витребенькі стовпом підпирали небо. На Січовому Майдані Малахій знову робив чудеса. Присипляв козаків та вивідував у них секрети. І вони охоче їх розповідали. То заставляв їх решетом носити воду од ріки, торвати на дубі груші і вареники з пороху ліпити. Козаки те робили під загальний регіт попратимів. Нечипором аж водило тих реготів, веселощів, випитої браги, пива, медової горілки. Аж знесилів за кілька днів більше, ніж от походу. Побрів у луги, ліг на молодому сіні й заснув. Не здогадувався навіть, що Томалахій відправив його сюди і кинув на пахуче сіна. А коли козак захріп, зняв торбу із коштовностями, які приніс той з походу, і сховав під вербоєм. Нечипір прокинувся, мацнув себе за бік і заволав, як розлючений голодний вепер. «Де моя калитка?» Влетів до куреня, де настійкіші козаки ще допивали свою перемогу і закричав, «Ганьба! Страшна ганьба! Мене пограбовано!» В мент протверізіли козаки. Злодіїв карали люто бо злодійство на січі вважалося найтяжчим гріхом. «Де Малахій?» – вглав несамовито. «Він скаже, хто до такого дійшов?» Недавня весела, радісна і переможна хвиля ставала зловісною, темною. Таке нікому не проститься. Козацька честь заплямована. Малахій вродився, як з-під землі повертів капловухою голівкою, повирячував булькаті очі й титнув пальцем у Павла. «Оно, злодій!» І знову на козаків ману пустив. Хтось смикнув, наче вітра за широкі шаровари, і в холоші задзвеніли коштовності. Всі почули той брязкіт. Павло вражено обвів товариство розгубленим поглядом і лише встиг промовити блідночі «Я тої мерзоти не робив, клянуся пам'яттю Петра». Нечипір вирвав турбинку і сховав до глибокої кишені. Апатій безверхий кинувся до Павла і заволав «Хватай його, браття!». Кілька пар дужих рук в мен вхопили козака і потягли до ганебного стовпа – що височив неподалік січової дзвіниці. Прив'язали. Патій, нагнувся до в'язанки дубових кійків, що стояли біля стовпа, погладив волову гулю. Після частування нею в живих не залишався ніхто. Без верхи й втупився в нього п'яними очима, вже кілька днів глушив медову. Дістав за пояса флягу й підніс Павлові до рота. «Пий, скурвий, сину, злодію! Як не будеш пити, то будемо тебе, курвого сина, бити!» І він знову перетягнув Павла по ногах. Той скрикнув. «Налітай, братва!» Скомандував і п'яно зареготав. «Не злодія, не крав'я! За що ж ви мене? Схаменіться, браття!» благав Павло. Козаки стали вдовжелезний ряд, побравши в руки дубові кійки, схожі на ціпи. Зате ми тебе з сину, і горілкою поїли, що нам тебе треба лупцювати. Безверхій вдарив нечуй вітра по обличчі, той застогнав. Побудеш отут днів п'ять, помудрішаєш, а потім тебе Ворони склюють. Без верхій п'яно зареготав.